Bueno, ementxe gaude berriz ere, durangoko azoka autogestionatuan eta, bueno, ba, orain gure bosgarren, laugarren elkarrizketarekin hasiko gara. Eta, bueno, ementxe da gurekin Fito Rodríguez, e, irakaslea, blogaria, artikulu gilea, bueno, idazlea, itzultzailea nire moduan, bueno, nire oso gutxi itzulidut. Eta bueno, eh haske eletretako eh, gizona eta bueno, eh, ba, bere polloekoak eh eleberri berri berria eh aurkesten ari da eta bueno, eh seme osabiltza, lenego gauza. Oso ustora hemen eh halako azoka autojistenatu honetan. Eh, ni noski beste azoka ezagutu dut urte askotan tokatu zitzaidan, e, e, idazle euskal idazen elkartean el e, buru izatea, lendakari izatea, eta beraz e, a, honetan e, landakon eta aurretikan ere e, honbea izan naiz, eta, eta ikusi dut non bait, e, bueno, honek e, ekarri dun bidea, ez eta bidearekin batera pos, e, konsumismorako joera ere bai, es? Mm Hordun, -hmm. hemen ikusten dut Oraain landako hori agian falta zaiona eta hasieran bai. bazuenana eta da espiritu militante hori eta mm -hmm. letra edo, edo literatura militantearen presentzia, eh? Ordun oso egokida noretzat hemen egotea eta pozik nago. Oso. Ados, ados. E, bueno, ba esan bezala eh, eskarmentu nazara hainbat arlotan, eh literaturaan Noski, baina behar bada ez hain zaiatua eleberriaren alorrean, bai eleberri batzuk dituzu, baina igual zozer, apur ber, apura berria izan daiteke saiakera gehiago egin izan dituzulako. Eta orduan, ba, lehenengo galdera izango zan, ba, konta iguzu, zein izan dan e, apur bat, ibilbide literari hori kontura hartu arte, ba, baitu. Bate, De, bai beitu. Eleberri bat, da eleberri, bai, beltz bat, ez? Bai, bai, beltz Nola eldu zara puntu horretara. Ba bera, nik e, nire bizitza orokorrean, bizitza politikoan eta artistikoan eta intelektualean eta e, personalean ere, saiatu naiz egiten e, ba, beste inork egiten ez duena, baina nik pentsatzen duen egin behar ez. Ta askotan zartu nahiz e, alako ere muguatzutan, e, ba bueno, be, ezin bestean, beste aukera eriketzeolako, eta beste inork egiten ez duena ba, egin behar zelako. Pero seguréis ki ba, adibidez Itzulpenetan edo uhum. edo dakit, edo Kartzelan edo beste tokitan zertu behari izanaiz ez, ezin bestean horrela. Baina gero etorri dira, ba, bueno, benetan eh, Itzulpenetan eta literaturan eta hola ondo egiten zutenak eta ordun nire irbide literarioa pizkat experimentala da zent alegia. nire burua saiatu naiz eh, argitzen idazketaren bidez nere burua ulertzen idazketaren bidez ordun eh nobelak ni kez ditut nobelak egin saiakeratik nentorren eta egin ditut saiakelak alekia ba. diren nobelak eta eh, eta nobelas no direnak ez ordun hau bai hau da niretzat lehenengo nobela beltza eta zentzurtan eh, registro berri bada zergatik evoluzio hau E, ba, hain zuzen ere, ba, nere irakurlerianen artean, badaudela asko, esaten zutena, ba, ez dugu oso ondo ulertu zuke esan nahi zenuna horrekin edo bestekin, eta saiatu naiz bilatzen e, registro honen bidez interlokuzio e, zabalago bat, ez? Eta orduan, e, momento honetan, pensatzen dudanez, Habeira, uren inguruan dago, abeada handiko trenaren kontrakoa, edo e, gazteizen egingo dituzten eta ingurun halako e, aizer rotak eta fotogoltaikoen parken, salaketak, eta e, horrekin batera, dihoazten, e, nola baita izan da, ustelkeria eta iruzur guztiak direla momentu honetan funtsezkoenak, e, onarrizkoenak eta salatu berrekoak. Ordun horretarako, ez zero beagorik novela beltz bat baino. Eta, eta hori saiartu naiz egiten eta naiz eta idazleetzan eh aspaldikoa izan e, registro honetan berria nauzue. Mhm. E, jendeak behar du nolabaiteko istorio bat, ez azgenean eh ba, konkluzio... bai, bai istorio asko, bai. Istorio asko, Baina arilkatuak, es eta ero txirikordatuak, es eh nolabait eramaten zaituna, eh ba bueno, ulertu izatea inguruan daukaguna eta hori hori bide Bideratzen zaiatu nahiz. Hadoz. Bale, e, ba, orduan esera, ba, poioekoak eleberria gutxi gorabera bera sediburuz doan edo olan pintzela da batzu. Kei egitztripatu gabe hori ere e, aipatuko bagenu ondo, gero galdera interesgarriagoak daude, e? Eh? Bueno, Gaur vale. egun hori edonark bilatu dezak vale. eta galdora nahiko tontoa da, baina pogoratzerik hmm. izango basenu. E, hemen e, novelan asaltzen diren gauze... Bai, tati? bueno, gutxiko labera, e, zera, argumentu hazein edo... Bai, bueno, a ber, argumentu asko dira, baina e, poioekoak dira lagun batzuk elkartzen direla e, donostiako hilerrien e, ile, e, aurrean, e, mm -hmm. kampusantuen aurrean, mendia juteko ostegunero. Ordun, elkartzen dira antxe eta mendi martza bakoitzean e, bakoitza kontatzen du historia bat. Baina tartean sortertatzen da e, beaiek be, ininolas ere aurrekustirik ez zuten e, e, ze gauza bat eta da haietako bat hartzen dutela balizko eri hiltzaile balitz bezela. Ez Ordun e, balizko hiltzaile izan da ertsantza sartzen da tartean, eta azpian badago e, ba, iruzzur e, sare bat, irruurgile sare, sare, sare bat, E, agerian gertatzen, bueno, asaltzen dana, e, ba, e, hain zuzen ere, egindako, txango guztien arabera, eta historia hoien bidez, azkenean, bukaeran, e, naiko nabarmen geratzen dana. Eta nik esango nuke, ezusteko amaiera batekin. Ah adoz. A, a, dos, a dos. Ba, bueno, e, karo, liburuak e, zenbait korrupsio mota, edo, bueno, bai, Bai. Korrupsioaren adarrak edo tratatzen ditu Eta, eta bueno, e, zergatik, bueno, a, a, aipatzen dira edo salatzen da edo nola islatzen da Onke beti esaten da la, la realidad supera la fikzion eta bai. non ikuste horrela izango bai, dela Baina bai. e, zergatik hautatu nola baite politikari profesionalen edo politikoen bai. e, korrupsioa alde batetik Eta gero e, korrupsio poliziala Bai. Eta ez beste zeinbait, ez dakit, ba, etxe bizitza jaben korruptzioa bai. edo bai, batzuk esaten dute politiko guztia berdinak direla eta nik ustet ez da laola. Nire eh honetan belzonetan eh asaltzen dana da eh e, geltzalen e, e, e, eta zehazkiago frogatu dago alegia mm. de Mirel Kasua. Ara bai. ez. Hordur, alde batetikan ikusten da, e, bueno, jeltzaleek bideratutako makroproiektoiek eta e, zehazkiago de Miguelen kasuan, zen olako jarrera dago, juezen aldetik eta beste aldetik, eta beste aldetik dago, ertzantzak ari dala ikertzen lehen haipatutako e, iltsaien historia hori. Eta hortan ere, azaltzen da nola baiteko Alegia alekia, e, ze ba, betiko kulpanteen bila jutearena. Ez ikertzea, baizikan, eta bai. ja, aziratikan, e, nolabait, erruduna, eukitzea eta frogak bilatzea horren alde. Hori dena bertan-bera geratzen da e, eleberriaren zehar, eta bukaeran gainera giro, gidoiaren e, giro hamdik bada, eta nolabait dena, den-den-dena geratzen da aire, airean. Aire. Muy bien, bale... Em... Vale, orain pasatuko gara ba beste kontu bate, bat batetara. E, liburua Dedetek publikatzen dizu. Bai. Eh, ba, e, Euskal Herrian dauden argitaletxe guztiekin egin duzu lan. Bai. Eta, bueno, hain ba, zuzen ere honelako liburu edo bueno, honelako leberri crítico edo críticoago bat e, publikatzeko, ba, bazkenean bakarrik Dedetek edo Bai. E, bai, da, bai, bai, bai, hala da. Ez, ez da, nik bapatean botatzen dudan e, gauza harri-garri bat, ez? Benetan ezkeni diet oikoak izan ditudan e, argitaletzei, eta ez dituta aipatuko baina batzuk dira. Eta denek ikusi dute, ba, bere katalogotan honako batek etzulat, tokirik, ez? E hor dune, bueno, askenean dedetek e, ikusi bezain lehesteri esan zuen, baiet, eta, eta posgarria da. Nik uste gure hizkuntzaren e, eta gure kulturaren esparruan denetatikan behar ditugula. Zeura izki behar ditugu betzelerrak eta behar dugu baita ere komertzialak izango diren e, beste gauza batzuk. Baina, noski, ikuspegi alternatiboa eta e, salatzaia ere e, funtzezkoa da. Nik gogoan dakat, bueno, bere garaian peperreik egin zitun lanak, ba, ardibeltzak, eta kalegorriak, aldizkariak, eta ola. Eta zenolako represioa vai. egon haien kontra, ez? Ikusi besterik ez dago Pablo González enkazu, azkenean, eh? periodismo, o sea, investigazio. Edo gazan eta... egiten ari direna. Bai, bai, bai. O sea, palestindarre prensarekin. Oiei dira, elburu bat, elburu militarra bihurtu dira haiek. Aldiazira barne, mm. ez? Bai, bai. bueno, pues... Eh, Behar ditugu zeuraizki ba ohikoak diren argitaletzeak eta asko salduko den literatura baina mota honetako literaturari ezin diogo muzin egin alegia aldarrikatu berdugu eta nik honetan hori egin nahi dut, eta poso posik nago ehindako argitalpenarekin oso liburu polita geratu da eta baita ere esparroarekin alegia berrinore kalean gaude eta kalean eoteak ere bere balio du mm -hmm. Bale, eta e, Ordun DDT-ke publikatzen du, e, bueno, DDT-renean Bilbon igongo da? Bai, bai, egin dugu aurkezpen bat prentz aurrean donostian, den bezala, donosti bihurtu da, eta udalli burutegia guk, e, bueno, hortan ere beste borroka badaukago, eta udalli burutegia eritzi jardegi zen eman nahi izan diogu, aspaldetikan, eta beti ezetza eman izan digute. Baina, bueno, udalli burutegian, egin dugu aurkezpen e, prentzarako, hemen ari gera beste esparru batean durangon, eta, eta gero egingo dugu DDT espazioan, bielbao zarren, e, urrengo, bueno, hilabete honen bukaeran, edo erdi aldean, edo la, ze egingo dugu beste orkospen bat, eta gero datosenak. Vale, vale. E, Zenbat horri dauzka? Hori, eskera irakaslea naiz zure moduan? Eunda, iruro geita iru. Eunda? Iruro geita iru. Oso, aproposa, igual, de behatxeko entzako, bueno, igual, es batxillerua, obentu, baina, bueno, oso ondo, os ondo. Vale, ba, begiratuko dute zera, e, ba hori, e, arreta handiz eta, e, bueno, emendike aurrerakoa esan duguna, ez? Es? aurkezpena Bilbo zaharrean, bai, e, bai, bai. ez daukago egunik edo esan duzu? Ez, egunik ez dakagoen egun, digan, baina egin egin ba. godeu. Aduz, e, eta hori, e, liburua aurkitzea dago Bilboko ko dedeten. Bai, eta, Bilbo, gainai, interesantari horbitzen zait? Eh, DDT dala argitaletzea, baina baita ere banatzailea. Bai. Eta baita ere liburu denda ere badutela. Bai. Ordun horrek ematen dio e, independentzia ondia. Bai. Zanet, beste liburu batzuk e, argitaratzen dira beste argitaletzeetan, baina gero banatzaile oikoak pues, dira dakigunak. ez? Uhum. Eta e, DDT berriz banatzailea den neurrilan bere zirkuitoak baditu, eh, oiko aparte. Eta hori ere in interesantea da nik uste dut. Bale. Ba, bueno, e, horren bestez ezakite zehozera astu dugun, edo beste pitzelaaren bat baterik izango dugun. Ez, e, bueno, e, nik usteet omenaldi honena edozein testuri dala irakurtzea eta gozatu alizatea horrekin ez. Eta ba. espero dut e, irakurle balizko, irakurle batek ere honekin osatuko dula. Neltsa si, registro berria si, bal, baldin bada ere. Eta, eta, bueno, esperantza dakat pizkat eh, horrekin ez eh, es, nago seguro, beste testotan bezain seguro, esan bezala, bai. berrikuntza baitan, eretzatago. Bai, eh? bale, bale, bale. Eh, lo uniko hori, karrupsiak hemen jarraituko du, oza, izago duzu izpide, egurte, ez dakit, egual eh, egune batean lortuko azer, bai duaina... Onda, onda, onda. este novela asco entonces vale. ahí te es que gero perfeccionanzeko diño va, va, va, va, va, va, guain digaste a gea, molida, molida vale, Bafito, eskerrik asko eta... estimatúa, eskerrik asko soy